کاؤتره کاؤتری دو پارا نرح ساموی درعاو که که انسانانو بیا پاس که دا خطر نویچه انسان بستا تخم رکی ما پا درعا کرده بیچه دا غارج دستروز روشی نباس دومر درعا بدتاو که ما چه خیسته غارج دی خدای دلدر دل کی او دی انسان سر جه علفت و مینه اللہ پیدا کرد دا غن سنانه قوتری زادې قران دی غن مزیه کېږي نو زموږ دواده وس چې عامه د بری بچلی کخې زکه خدا بد دوا چې چکن نس ته شوې ګناغه کې عامه کوي دا بد دوا چلی کار وړي ته چا خېری کړې اېبراهيم علیه السلام دا شاند لړن ته چا خېری کړې نبي علیه السلام <سؤال> دا غشي چې ګننې کېږي په دې په ما او دا کار چا خېری اووازونه سمه خدای تعالی رابا لکن زما زوی خو زما اهلو او وای نووالستا و درشتاج ډیر خفه فیصله کومي فیصله حکمت هر کال چا حکمت دي حکمت نسخه خبر نشم چې د ازمان دوی غارک شو ولې غارک شو عمل غیر صالح دا قوند عملو بد عمله ای زو ما دبغن اعتراضونه کې اكون مینال اے نوحا انہو لیسا من آلکانا غوشوا قالو اے ربی ان یعوز بکانا سلکا مالی وَيْلًا لِتَفْسِيلِ وَتَحْمِيَ كُنُوَ قَاسِرًا قِيلُوا لِشِيَآنُ الرُوحَ أَيْنَهَا أِيبَتْ بِسَلَامٍ مِنَّا قُشَا زَمَادُ تَرَبْنَا بوي اوا او نور كم كمز کي بي بي کافر شي مدرب داري روسو کافر شي سنمتوهم زردي چغل بسره چاكه دنيا دغه بودی نوې اړېلې کما پتا مې واه یو کړنو په واه زره ته خبر شوم ان ته په دې لاره نه خبرو من قاری اجازه دې نه مخکي فصبر فصبر صبر کوا صبر ان الاکبتل للمتقین اخرې انجام دته خپل زگارو دي انجام دجری دپریزګارو خلک دا یو واقعا چې خدمت مشه سه دې خدمت یې د دې زګړلی په همدارځه ادم نه مخکي روسو روسو او نياحت روسو په دیواج جناجی به سوال کړی دي بعض مفصلینو دا خبره کړی ده چې دا نوح و تنوح ولي وی چې نياحت پدیر کوو جړه پریاد وړو اگر ګنا نو ګری خطا یې کوي و سیئات غبراري المقالمین د قابل نه و الای جنا جنته ورونه سبي د غوودل شوان قالو یا قالو عبد الله معلتم الله ته ورونه انتم چکونکو ناشدې شنو ته بابا سي الله او وليږي الله وتعال سبحانه ميدروارنه په لږ شي بلان توونه ضرورت کي ويزيدكم زياد قوات پاسد بل قوات نا اے معا قواتکم مطرد دا زامن بدل دار کی نوسی بدل دار کی زامن یو قوات نوسی بل قوات یا و یزید کم قواتن زیاد بگیستاس روحانی قوات الان قواتکم بدن یو جسمانی قوات سران روحانی قوات پدین زیادتی گی او دغا چکم جنم سره پوی نشی او بدنی قوات او روحانی قوات او قوتنی لاپوئ ولاته تولو مجرمین اما وړي تاسو د توحیدنا مجرمینا په داسه حال کې تاسو مشکانې قالو یو يهوداي جو اي خدا ماج تر میرا علی تبو اجت علی سره اته یو موږ په خبرونګو خپل خدای خبره باور کوم چې اینه چې تاسو د باځالیو زمونږ به سو ان تکلیف دا باباګان چاواله و زمون با تا د تکد رسول د یو تر اکر رسول دي تا تا اغه زمون الہو باز الہو بیسو انس مصیبت او تکلیف و نش باز الہو طويل غا چويلي باز طولنا زمون د شبغۃ الله مجددی سی بیا زلا خبر اکړوا شبغۃ الله مجددی اغه ویلي چې دا په کوم وطن زمون افغانستان پکم کوم ملکونو کې چې ځدی دا جنگونه دې سخت دي په دا لالوږي چې دا کوم اولیا چې دي کنه دا وي بد اخلاق دیږي دی غصہ نام دی ورخه دا مانا چې نیت ډیر ژری موصنام دی هغه ډیر غصېد وای نه جام په کې دا غري او دا کوم ځای کې چې جامونه سستی کړه نو تاسو کې اولیا چې ګنه نو ډیر الحمدلله دي ان ته جامونه لد دغری دا په خلایي دا, خلا دا مشرکوم د افغانستان څخه اے د بچي دواقې پاگل یو زر برهون الدين صاحب چې د نورو زر برهون الدين صاحب په تخریر کې دا خبره کړې وای يا رسول الله ستا او مشرقي له غر کیږي راوړ شيږي دوی شي نو دا اوس معهد شو او بل ملګر شه مشرک شو نجيبه خبره عجيبه چې د نورو پیسې مطلب باندې خلق به د نورو الدين صاحب خصه لري دا موږ ورې و ایک تاسو را تکر را سولی را بازو آلی هاو و ایکنه بازو آلی هاو بسوین خال اغاو اینیو شیدو اللہ زکا واگرزو هم تال را و لرا و اشهد و اشهدو یقینا زبی زاری ما مما دا اگر نا چه توش تاسو تاسو چی مم. بریو مما مم توش رکون بریو تا بیزار زوان بیزار دا سوم بیزار زام بیزارم دا اعلان بیکاٹ بیا راغه براعت من الله و رسول دا همجرد نو مالمه داشا دا هر یو پیغمبر د خپل زماني موسکین سر اعلان براعت کړي بیکاٹ کړي بیکاٹ او توڑ دا دچا سنت دی د پیغمبرانو سنت دی اني بری او به ماته شيږم مين دوني هي غي دغنه ماسا تدبیر وکړ ټول سملا ته نرماله ملت نه ما ځان سره د الله باندې رازونه احساس راو دي مومن ته اوبا نشه چو زندسر مگر الله تعالی په یونی سیدانی پته دی باندې ان رب مستقیم یقینا رب Zuma یا دلو دلالت کوي راه لار کي سراه مستقيم رضات رب سما پنیر غلاله کی ملاویگی پنیر غلاله چزینو د رحمت او د رضایت ملاویگی الی سرات مستقیم یا جما رب چې سرات مستقیم خلق د تخي فانت ولو جمعه واره فقدر ابلو تم یک نما تاسو رسول پیغام چیرې لګښو ما فارس او خلیفہ دکی الله په کومه هغه کوغه استاسنه ولا تزورن او شین بیا این نرد بھی زمارہ چیزنو پار سبانی نگاہ باندے اس ولما جاء امرنا كلي چراغ زما امرنا جنو حدن خلاص میکو ود اللہ جنہ کا زنا ما اویمن روڑے اوما غسرہ برحمتی منا زما پ مہربان اس روانہ جنو خلاص میکا غدا قطلو عل الغزبي ويقراق <تصفيق> بر الغزبي اغه سو کاغه چدنه سو جبار وای غزله هه په غزف سره وਹੀ په غزف سره چغنه شديد دغه شي کومنه اغه تا في نفسي المتكبره للعباد اغه تا جبار وای عنيد او ستون کي دغه کلمه د څو قانونه او د نوم ده اګه جدا معنی ده او دا چرندنه مشروت ده د نړۍ دنیا د دنیا وال ال جبر رضا ای وال عزت ای زاری حدیث راج کنا جبر د الله صفته او دغه صفات چې سړی ځان کېږي کنه نو دا وسو شي کو قبیح صفات ده باوجود ورپسې کړشو په دې دنیا کې ملان نه یو مل قیامت چې قیامت چا ده الله شو اس مه هڅه نه کیراږي او د بندد طرق به صفات دینا دا دغه نسبت ځکه نمول هیڅ شو کې نه شي و فی اسماءه جبار الی یات الوحده و يمشي وحده کوی نه شو کنه و یزبعه و یمنو یف دواغه چا جبار وای جبر چا ته ها دغامی په دې دنیا کې مابصیلانته ارسوشریه دی لڼه الله خبر شي نه د نادان ديان چې کفر کړو الله ټانک د حکم نه الله بو ده یا جن قومه خبر شي دنیا ول حلاکه دي و ديان د په دو خدا سم قومه پارا د کلانا تو نه قیامت پر بدلا شي سمجھان ته یو رز جو نسبی سالار صاحب مالک له هغه ولې قوم ازما عبد الله مسله د غيوا ده مالک من الله غیرو الله جدي پیدا کړی اسې رز مکه نو واستعام رکم او اگر کې د دې اسمه کی فیو پر دې اسمه او تاسو عمر درکې کیو پر فَسْتَا خِرُو بَقَنُو غَرَيْدَ اللَّوَانَ بِيَا تَوْبَا وَسَيَ اللَّهَ تَا یکنان زمار اب چلے قریب منده نلگی رئے مجیب ان دعا قبلون کے قالو چې یا سړی سالیا خپل کونته یې په نن وی توښین او مونکي مرجوانه تا نه زمونږه یو وخت کېدله ستان از مونږه څو ډېر تا پرې زمونږه ډېر اومې تړلو مسجد دې نه منو دا خیر چې تا ستاسو سر باندې تا کو سر باندې مونږه باچا بشي او چرنه بدل درکو نه مینده بده کو او تا بو تو بو تو نشو روګړاله یاذ بالله اته نه نه یا ته ما نه کوي مونږه دې خبر چې مونږ بنديکو شی شک په څلور ماده خبر نجته راوړی غتا ډیر شکت خو یو کومز ما کومار یتم یا خبر راکې ما تېم كنتړه به نه چې کزیمه فوج دریل <سؤال> باندې د خدای ترپنه اړیو پیغمبر ویاله بینه مزه او راکړی چې الله پب ماته میره د اړید ترپنه رحمت چې پیغمبر د صبح ما سې بدل کید الله خدای آزاد خلاصونه د پاره قبضه نه فرمانیږي الله حکم زیاتوی نه تاسو ما د پرغید توان نه تاسو ما د توان تشکر زما د توان کوشش توان دګنه ده نو دا هر ویا قومه زمو قومه ح جناکت الله ادا د الله خدای تاسو لپاره نخره فزر او فري پس مګي کی مرزه دي د تکلیف او با ني سي تاسو راځو به ني دي هغه ولګي دلی سچګنه نو هغه و وجه اخیونه پریکړی او امره رضا به و تا کولای تماترو फायदा واخلې کورونو کې صلاح دی امی د ورځې صالح کبا دون غیر مضبوط دا واده نه درکې فلا ما جو امرونه کله چرګه امر زمانه جن صالح خلاص د صالح علی السلام الله جنات کسو چې وای سره دراحم د سره او شرم د دغه ورځې نه مخلاص کړې این نه رب غیاتن الله توک ستر رب چې هو القوی او قوت والعزیز الله کوک سره مقابل څو پر تا له الَّذِينَ پهځون د مان له یو اووااز تدر غون پهو ددل پهښلو کروونې جاو پر مخ او د چې پریې لکهپ ځګونونه باې مزاره کاله می چې د پ شو پر کې لا نهسممو کافرو دنیالو خبرشي سموودو کوفر جل شان د قانونونه الله ب دلیسممو لاکهې سموان دپهبلواکه د پااره دې پیششکې چې علی غبه. یو الله دې علمو غیب ابراهیم سره مال نو نو تاسو مال غیب نو د فرشتو په حالات باندې کوینه شولا علمو غیب څوک یو الله دې پهلقه جاد یک نن دا رسولنا مالک ال شع ایمزما ما چې کوم لګلې هغه وی ابراهیم سره فاطمه دولس کسان یا درې کسان یا نه کسان یا څلور یا اتیا یولس دا ابراهیم سره سره دې میکائیل او رال <سؤال> ابراهیم آسان خواتا بل <سؤال> بوش را زیر بشارت سرا چه زوی بری کیگی یا لوتا سمقان تباکیگی یا محمد رسول اللہ ستانا چگنی صاحب ناسکی با پیدا کیگی دا بشارتو لازیر نجی ملاو شوئی مخی مخی اگو السلام سلامنا سلامنا اے ابراهیم آزمان در ترمنا کل کل سلام قبل کان کل زموننا سلام قبول کته لکله د تاسو په تبلیغات کې ویل دي چې کنا سلامان محض مطلق دی چې له مقدره لپاره او له راضی لپاره تجدد او حدوث معنی دا شو جملې فیله استعمال کړئ دا جوړ جملې فیله څو سلامان کله کله سلام دروازه ای زما سلام پر زما مسافر سلام کله کلا وینا د مسافر سلام کله کلا وینا زما سلام کله کلا واهلا ک ati se de balda shurun tayar di به مسافر سلام کله کلا وینا دا کله کلا سلام قبول ک نا غرو تویزو قربای من زما طرف نه هوار شو اخله سلامونه زما طرف نه بیا بشدربانی سلامی هغه جمله اسمیه استعمال او جمله اسمیه سره طرحه دواما استمراد پارازی. سلامن. بلاغت که کمی او چکشو. ابراهیم علیه سلام کنه. وی جبریل اگر کده اللوی شخص ته. ولی کن ابراهیم علیه سمدخنش رسده لی کنه. اغصر با مقابل او چی. اغصره. الله. ابراهیم. سلامن. قالو سلامن. سلامن. خواته مخلوقه بهتځې په خواواته اوه کنه فما نبيسا ان جاء ابيزن حنيزه وخت یې نوک ابراهيم الحسن مل دو سره یو اول ومنصفه ابراهيم اول په دنیا کې مل مسجد ورکلچا ورکلې ابراهيم عليه السلام اول هغه څوک چې اګیر اسپین شو یو چې السلام فما لبسا په منډلړه او ان څور هغه د بیزن او سې چا ګوګانی په سټېلګرامو وسل او دا غو نه څه پاتې او په من نظمه سه بیا او چا څخه او تا او کتل چاپ جوړ غو نه او ځړا دیزا نه بلچې شخصي تمکه اګام په دې دغه کې اورید خپدې انګار کې په پچلا کینه یې پاک کړې په انګار کېوریت ک کباب ته جوړ کړ او اسما صاحب تصدیق دغه جره وروه مخ ته کې وخوستل به جن حنیذ ملمنو زړه دغه چې ما را اې دیهوم کله چې دلته پخله شروع یې خوړی وسره کنه او دې د پاجي ملمن خفه نشي چې تا ملمن په ریګوره خوړی او زو راشی ما اټزانو هغه ته په غونې اصلاح را میده چې کې نو لري او جې چې کوم تخږي هرکه چې نو زه تا نوږه وخوا کنه من مانه بشرميږي حيابات او ورې باندې کوي اته تسلیک ته ومره وخوا را نو کله چې دې دا دغه ته نه قتل دې ملایکو ته مخ نه قتل کنه د شي مخ مخ <تصفيق> چه اون شرمی گی فلا مارا آقله چه اولی ده ابراهیم اسلام در جلال سونه <سؤال> نندسی دهی لیه دی خسیطا نکی را ناشناو گنه لیه چه زمانی وی دادتو چه چا با ور پا روڑه با نخوڑه لکنه نا با دشمن محسوسی ده دا با دشمن دشمن با تو دشمن روڑه نخوڑه لکنه ایبراهیم اسلام ده محسوس پرکی ده اینش داز ما دشمنانی نکی را اند زما وخې کابل وروډې وغوخې وغوخې وغوخې چې کنده نو خګي په شان د مورشي بیا مې دي وخابه چې کنده دانه مکرامي نه کوله چې د دې وروډې مې وګوخره نو څنګه به دشمني او جسا زريکي پټه وابراتو خزه چې کومه وقایمه ولا ډوډه ملمنو خدمت تا دچا خدمت ته وي دملمنو خدمت توبو ورکولې ولې نور څه بچو نو چې او خدمت کرے نو کار هم نو بچو نو ایما سم جې نو کار هم خدا خل او ستر پرده غزا کې زمونه کې دا شي نو چې راځي نه بنا بچو کنا او دا محمد رسول الله بن راوي دا حکم اگر چې جنډرو مصطفی صلی الله و سلم په یو ځمانه کې هغه ماګه د غیرت دو وجنوي دغه شخص په ټروانه کړي و دا خپل غیرت وکړه او ابراهیم اسلام هم دا غیرت د ملمنو خدمت لپاره جوړولې و څو وی ولاله منځته خدمت نه ولاړ هو منځته ولاړ و د پردي نه اخوه ایا و امراتو قائمدونه خزه ولاړ و خزه ولاړ و خز د خدمت لپاره او د یاد پردي نه اخوه یاد منظور لپاره فزحیکت هغه په خنداشو اگر سو شو آقا پا جئی پخانداش رو آقا چه ابراهیم علی اسلام دو ملمانون نیری گی مصابرون نیری گی او ابراهیم آقا ملمانون نسو گی رو گی جتی رو گی فاز احی کدر پخانداغون نیشو آقا نکتر چه خانداش او مخلص ورکا تاسنا وار فسق قد ویا او دلته فزاحت فبشرناها من دزیر ورکاته کله چاغه خواندلی نو تل جبرائیل علیہ السلام و ته مبارک کده شه یز زوی بړی کیږي اسحاق بدل در کی الله پاک اديسر نو رس یعقوب همشي نو زوی سراد مشینا زوی سراد تن مطلب دا اوس زوی بړی وشي هغه به ژوندې غړب وشي داغه نو زوی پیدا شي هغه به و میم ورای خا غور ته وڅوي قالته ویل خدا شوې قصاصو خيالي يا ويلتا هي هي اي هينا شما هي هي هي وڅوي اي خو راشي اي کلمه رازي عالدو از په زمانه بچو زوي کې از زگوما وانا جزو بڑیم ده سلو کالو یا ده یو کم کالو یا ده نوی کالو وها زوها برالی شایق وها زوما ده خوانجلی نو بڑا جیده ده ده شبک کالو یا ده سلو کالو پوینشی یا ده سلو کالو یا ده لست پاساسل یا شبک شدی کالو عمرو ده چا دید رایم آسلام تاگیر خبر دادا اور او تعالی تجبی نعمد اللہ اے تعالی که د الله د حکم نه رحمت د الله تعالی سبحانه د برکتونه د الله تعالی سبحانه د ای دراما سن قرانيه انه حمید مجید الله پاک صفات کلی شه ز دې له ز دې او واشل کرام دې پس پینه کیږي دراما سنت زیوه کې الله پاک کنه څنګه غره نه جلدا تا او ښا فلم ازبر کل چلاړي پیغمبر صلی الله د دشمنان مین د دښمن یارانه د دوست باندې ولی پیغمبر جبرایل چې کنه د پیغمبرانو څېبي دوستي دښمن غو نهی کنه جې دا ملائک دی هغه غنو وکنه تو غریب ملغیب وې هو سبب پیجنده لې قلو مله درونه راغلی دا قران د کتاب نه کوي بتوان شووي او ستې الله کړي وي وې نه د ستې الله وروه توال نه جاته هغه د تپوس نه غړي څو ري کړي تپوس بي تپوس اور غلا نو تپوس غته څو لري او جې دې مونږه مارو یو مونږه نخرو د شي تپوس نه کوي او کوم چې صاف په خشي وغه بولا ورکړي خشي به ملمت ما خيتا کوز وکي یو کوز نه کید نو بیا په واسه مطابق پړی انسان سلام مازا بار که جلال ایبرایم اسلام دا خطره و جال بوش را را غی خوشحالی نازمن که فریشتو سره مناظر شروع کرده بباره دلو تا اسلام قوم کی دلو تا اسلام قوم کی مجادلہ مجادلہ نمرا چره خبری عدو خبر لی درش مجادلہ نمرا چره سوک سپیڑا وا خبال کی چره تکرات خبری خبری عدو لارو لام اینی تقبوس کو چلتاکو لوت کے لوتا ایسو امنے معشوہ قوم تباہ کوئی او کناہا چو چل آیا چکم نے نور خلق دی غبت سکوئی ان ابراهيم اياکل ان ابراهيم عليه السلام حليم ډیر بردووار او الله دخل کو زم کورو امنيب الله تعالی ته جو کوونکو يوبيلو ته ابراهيم عليه السلام دغه خبره خلاشه انه کا جهنم ربي کياتنه راغلي ډیر حکومت درپستا و انهم اچي کتنا جو بنراتل کیزاب بغیر مرد نه واپس کیدون روان شو دغه دین چې کله ته فلسطین څخه روان شو په اردن باندې پوروږي او د سدوم ته د د شډوم د پレスټین په مسکه څومره مسافر بس د غر د سیلکابر غر کې د داوارې هم نو د دلته ای ریمزون راخلا شواله کوم ځای ته یوسه سډوم ته یي سډوم په بارډر کې پروت دی د اردن د اردن غاری ته سډوم دی په پレスټین او د پレスټین او د اردن مې څو کم نه نو سره ده سډوم او سډوم کلو ته سموسي داري خلاځ یوس کنه چې کله واره لال ته او برازی او د خپل چې په لوته مال ته کی غجنې ولاړ وای دولت سموروال هغه ته وینه جبرئیل سم چې نود بچت صحیح هغه تاسو له غوږې له هغه په منډه لاړ او خپلې خبره په بوابه د پخته ملمانه راوې او ستاسو پښتنه کوي وېخه هغه ورغه چې ورته سلام کلام رسول کو پیږي نه چې د او دا خبرو توګړت حاجی زن اشارتا نو کیناتن دا چې زت کم قوم تو سی دا بترین قوم ده د بترین قوم ده جبرایل ملګری توي چې دا ایوا او بیا دوبره بیا کومو کړو ای دی دعا او بیا دریم بیا کومو کړو ای وی واجبات اوس واجب شو واجبات دریزله اقرار د نوتای سم دوخلینه دیوا غیدای بس ولی الله ویلو چې ترڅو چې دلوته لوټه صندوقونه په خپل اقرار تاسو نه اوریدل چې غلط خلک دي بدترین خلک دي تر هغه واسطه پوري حق نه لري چې سزا وري نو اقرار چا نه واخستو لوټه صندوق په خپل اقرار وګرځیدل خلک مقصد دا و چې لوټه صندوق چې دوی ته دي ځنه واپشي اڃا چې بیا عزت نه کیدا قوم ها او دشي ګونه مشوي له ورته مې مغري چې زه یې له تاسو ښه کې دا نه وایي ما ما په شي ګراغلی او راشي خو که څومره شي دا وران قسام را ندرد پری وطن چند ار کلچه رال رسولنا زمالی گری فرشتی لوتنو تا سنخاتا سی ابهم بعد گمانی اکڑا پخپ القوم بانجی سا ازنو بی دا مانا شوا یا سی ابهم خپشو لوتنو تا ساتو ازنو دا دیو پراتک بانجی وزاقا تامشو به همده دیو پراتب باندی سینا داغی یعنی سینا داغی تامشو وقالوی ای حاضر یو منصف دارا منی سخت ورز دانو اگر ولی دارد زالیمان قوم برازی اما و بیرزد دکی او زبا دپارنشن کولی و جا او قوم را لدائی قومی هراؤن ایلیه پا مند مند را روان کلیشو ایلیه دی طرف تا و من قبلو مسید دینا کانو دو دی یا ملون سیادی عمل کول که بدا مل را مسید بجا ملی ما قوم هاولای بناچی داد کلی جنہ کیچ دی او دا ستاس لونی دی دا زمالونی دی تا زمانو دا خبر کئی دا پیغمبر لونی حقیقتن ہو نی او نه کولی لونی وتپیش کړی دي بلکې د قوم چې کوم دې دان د وطنانه د کلی جنکه دغه زما لړيدي روحاني زکه چې هر پیغمبر د امت چې کوم جنن پلار دې روحاني غا اولای بناچی دغه زما لړيدي واهلی په پدې کې شری شرا او بیا غوسره چې کوم جنن پر قزا حاجت کوي کنه اتقوا الله اذن مصطفی الله طردن فرماننه نا ویریګې د الله تعالی په ولاتو ځونی امام مشر مویز مرمنو مبارک الله ای زمینو کومه اندیسته پتاه کئ څوک راځونه را شیرو خيار سره پتاه کئ څوک دا زمو امام مرمنو او تاسو څنګه دا چه خبر پر دوتاسو مخزین خزې جاسوسه وا او قوم خبر پر او دا دغه خلنه نه دا کله کله دا دا ترنګړ د شاع خللا نو ددا وکم کوشش د یو چوي باز دا د یو سره چې سره خو تاسو په اسلام دا و په دین کې وایي دا و په شری چې د مشرک سره نیکار د مسلمانې خديې کیسه کېد زګو تداولات غوټوب کړئ له خصیق الاول لغه ما چې ما ویل که څه وی دا کنسېد قالو جول قدالین تیاقان ته پیجنې ما نه نشه زمندو پارا شي بنانې گاстаў بلونو کې څه حتا موږ اوسه کار نه لو و ان کلا تعالو ممانو دې تخفیه غچمو دی را دکو وسه خپل ځب د باباګمو په لو ځم څوی لو انای بكم قوته کچه توی زم ما پتا سبان دې څه قوت قوت کوي مطلب دا دی چې د مژور را سره و او او بی الروقنی شدید یا ما زینوله الروقنی ناو قوم طرف ته چې هغه چې موږ قوم دی ای لشیرچن او مطلب دا په شومې قوم یې کنه زم ما د مژور وین تاسو باندې دې عزت زم ما د سره کړی وي دغه دغه یو او رحمن الله وله تن حدیث دی کنه رحمو چې الله جل شانو لوته ای ਸੰباندی انه لای ویل شدید و انه کانا لای ویل روق شدید او بیا موږ چې کړه داهو ظاهری کله کله چې په تحت الاسباب انسان کله تمنا کوي کله داس ګنا نه دا او تحت الاسباب تمنا کول ګنا نری خو خلاف لولاو مزدغد دا وینا داغینا روسو حجش کی راضی هر یو پیغمبر چې راځینو پختل هغه کوي قوم چې الله تعالی کی چې دارمان دا بیا د دوه پیغمبرو فاجری زکه چې داد دا ګنا نه وا زکه الله لو له زوره نن له ور کړې ګنا وین اوسنه تندې ور او دې کی او قسم تعالی اسباب انسان چې د نړۍ دنیا سره دارل اسباب دي نو اسباب ظاهری دا که شند نصر پاویوه ده نصر او کنا قوانو با اینه لوتا اگوینه لوتا جبریلو تاویل جه لوتا زم دقاوه که خبر که اگر چی کلو پویوشی جه ده نامی دوشو که این بخی مایو سی حالات که رو دقاوه که چیه ترا پریدوه در دروازو تا کلو او موږ ګوره پريشتایو هغه دروازه کوله کاغ ته منډه رانه وته یو روانه راز غلولی کيده د شي په منډه رااله کنا ته بوای چې کنه په نشه کې رااله صاحب یو روانه ای یس روانه ای په منډه رااله نو دا هغه چې هغه چې نو توزر بنيوال ټول وړاند کړدا شي او تخته ده روان شوی سبب از ګور ته هم ګل اندکو پجادو باندې سبب از سرا ګورو عقایخه وبدوره فاتا مسنا یون شکر مطلب داری چې توازر باندې څکل جبرایل ملاند کړه الله ټکوې یالو تو قالو یالو تو ایلوتا رسول ربک لا یانسل اسکلت الله اس رسول تعالی تاسو ځا بیا لیکه قران سره خپل دالو نی دی په یوشو ده نه دا چې بو زلال سلام بیر سیر دلیک بقیت من لچیشدش پی آیا یو ټوټدش پی ولای تفقید منک ما حضور شاد نه غری د تاسو نه چوغې لمرا تګ ما مشور استاد خزینه دا بشاد غوری اجوی کتلازو برازی انه مصیبه ها یکند غزاب رسیدونکې دی خزې تا کما زو چا وو تر رسیدلې دی انه د جو زید وعده د هلاکت چره هغه نیټه میاد د ولا هلاکت سبا ده الله سبحانه قربولی سبا جی نه چا هغه زړزره هلاکت اوه انا نا لکس با تصبر او کام مالا ماجو آمرون اکلا جلازه ما آمرز ما عذاب جانم آمه او بزروال یا سافلا آغا بانده لانده که لانده بانده که این که لامیسه که دا اوه که لانده بانده که سدون تاقریبان وی این ذکری خوشات اولا که خاره او داخل جگنگن دشی باز پسی اخوادی اخوادی اخوادی دمامنزو تاوی دشی چگم نینو دا از دا از چگم نینو دا او اخو قالم دوار پیش کردی چووه سبت و قرآ چووه چگم نینو صدی خمسة و قرآ قانت خمسة قرآ اعزم و آسدوم او داود سمره و قانت اربع تالا في الفن چلور زر زر و چلور څو زر زر سل زر غلاغ شي او زر زر نزله ته شو او سلور زر زر نو ویل چلې وخت لا دمه شو بعضوی چې نا پینځله کوو کوینو چې پینځه کلی پارک کلی کیو یو لا کوسید قوم دچو سمجونه پینځله ته خلق شو خدا خدا بویله کو کډیرو خو خدا غره کړي دینم کله کو غوسه او دلاله باطي شوور Hmm. ماردان او جترال اور او خدای نشتا دغه په دبره خپل قمرانه جده غواز وختونه تلвих لا کوي نو تلویر نه کوو دته با جوړ چې دغه یو او پشتا اگر ډن وسو ملات دی اگر چې مې چې دمره مارغان وای نشي ترې دره میا نته چې نه کی نشي کول دا قوم دی حجاز می سجل منزور ولموجا کلچرا د امر نام رضمون چاله نو اجازه صاحب الکلان دی باندې کوام تر نامه باران وره پوجي باندې هيجان د کان باران من سيجيلم هغه پروتقاني غوندي شینو منزور ياد بلد پاسه سوري بلد پاسه مساوماتن بغداد کرشوي علامه کرشوي نشان اغلوبر کرشوي هغه سپين چې ګمنه نور دغه اایا چې نن کارخه تلوی دا شاندره مساوام اندره ربک خدای پریز او دا د پلانیدو لپاره پلانیدو پلانیزویو لپاره تا شاندگانو مساوام وو واه ما هیه بنا ظالمین ابي دا غا سودوم کلی د دې ظالمانو مشرکانو د مکی لپاره رسولره هو نه لې د یو چې عمل ته راوزی نو دا غولې دلې وکړه بیا دې انکار کړي د نوته و سلام قم چې کوم عملو ذرا ايملي تي رحمت الله عليه چقالين تينيا وقوم الروت ذكرانهم استغلال الفاجدي قادران پدې وجه او چلي واتت تجوچو ليري حلال وي ليري ولهم يوز کرو بتوحيدي بخلاف سائر الامم اه اقعدوي چ دلوت شب قوم چ دم نه کنه پسراف كفر سره جنولي دا پدې وجه باندې دي حقيقه تجوچو ليري ادیون مطالبه دو وی توحید نیشوی دا, دا, دا ابن تیمیسیب قولی کتاب و نبوات که غلی کی, کی خوبار سرط غرڈ کاپیر دی نو غرڈ چنی؟ دی بدترین قومی اقا ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی مرون من عمل قومی لوت وی مرون حقا سرده ده چو خود لوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم پشنده تکی عمل کئی ازدکا یو حدیث کدام را دی اذا رأيتم من عمل عمل قومی کله چې څوک د لوتاس رتصالم چې کوم جنو ا عمل کوي نو زه دوه ځده شو په خپلواړ په کافر زه چې استهلال د په شه دیو کړو والله یې من زالمین نه وي پد قران کې لکه چې د الکاون سره دابطه لري حرام کوي نه د قران حرام کچې ده زکات او عمره سم فرمایي چې مرون منا ته امرا توفیذ وبوري ها ا د غرنګي د دته د کنا بدترین عمل په دنیا کې دغه شی ده د عامل او دې سخت وعده دي ایسا سم په یوځې ده کال کبال کې وکاله کلي دا یو دغه چې ګندې یو سم نه دواو کو ادارا فاضي در چې را فاضي د هغه تپوز کو سخت سزا کی گرفتاری هغه ویل چې ما دې سبد کولا فایل او محفل دواړو ویني شي او کله چې موږ د فایل نه ور جوړېد ترې محفل باندې تعویذ وکړه چې د نه د محفل نه ور جوړېد چې باندې تعویذ کویل باندې تعویذ بس د قضا سزا زموږ پرځ قیامت د پرې بمند راشندل قیامت څه جانم کې د هغه شی سزا بدترین عمل دی زکه خو په حیوانات کې مفسرین دي چې صرف او صرف پسې کې د عمل یو خر کې یو جن خنزیر کې د عمل موجود دے ویم. و دی وایي خر او خنزیر پوښتنه علاوه دې داوب نه بل کسب حیوانات کې د عمل نشه والله من الظالمین وبریت پیلامہ جنہ مذر مولا تمه لیکلو اخرم یو ورو نسبی د شوئب علی السلام قال یا قوم از ما کو معبود الله بالا دک دیو الله ما لبن است از پر ابن الله غیر رب المدد کار من کومای تاس پیمان الله تلرا انیا را بخيرنا دیر پر زم قیمت باندې استئی په خر ترقی او په سرمایه‌دارای کی استئی نو خیر نمردت رخصل اشور وصیت المال ارس عرص ارس عرص ارزان دیو مال بگیر دیر دیر دیر دیر دا دا گوره خیر دید تا سلالله پای امتحانان در کرده ری ازایی ریگمه پتاست بانی ازاب داگا اگا نه چیگه را گیرون که ارز دا یا ازاب داخره چندن را گیرون که یا دا نرخ جاتی در آگرانی در گران بشی ارس بیا بچه کوئی پروش را چه بدر ویا قوم یزما قوم او فل بیکاله پرکه یدا پيمان الله تعالی لدا بال کسب انصاف سره ما کمای د غلط شیونه شاو د دسان کونه داو شیونه ولات څسو سل کشیمه کوي پزماږي فسان کوي پزمنږي پدا شاجیتاز فساد کوي تاکید د پرده حالو ذکر کوي بقیۃ اللہ اوچ اللہ پاک تاس پرک مگٹا پاج کڑی خیرل گنداس تاس پر اورجے ک تاس مومنان یے ومان علیکم بحفیظ نئی مزہ پتا صبحی نگہبان زہستاسو چکیدار نئیما نگہبان نئیما کل حکم چھ ما تکی اعزاز تاس تو کم ومان علیکم بحفیظ یاز چکیدار نئیما چھ تکل تلی نزبت تو ولہاری ماجدہ شودا تم کے خدا نے لگوی وی گئی کناں قالو جوو ته ويا شعیبا صلواتك و برکاک ای شعیبا ستا د دین زیګو د جوز د مروچن کولې یا ستا د زیګو د داتا امر کوي آیا چې ګنجن استاد د مزحکتن داتا تا امر کوي چې ما هغه شله راځه باندې کې به کول پلارو نیک یا من دو کو په خپل ما کې چې زبنګ الحلیم الرشید یا یقینا تخبر خيار سړی او ډېر چې ګنجن په ی سړی نوېت دا خبره حلیم صابر او رشید خيار یا دا خبره استیزان کوي یا حقیقت یا په ټوپی دا ودیندا معلومیږي چې داخلو چې کوم دي کولندہ د شویلر څوندا قوم چې کوم ننودا څو سیکولر سیکولریستو سیکولریزم پیجن سیکولریزم څه شی ته وایته اوسو سیکولریزم ها بار بازار کې بچګنن اوسلې جن کار نه لريو موندان نه جمعه چیبا ها ځګه کار نه شياده حکومت کار نه لري جمعه چیبا د حکومت چیبا د مناسب کار نه خدا ته دا دا شا مزاب ده؟ دو شو زكا غورت ده سلاطو کا منزودس قوا ستا زمانگا تجارا سرطکار ده از کا تامورو ستا دا منزودس قواد ده ده چه منگا دو کانزاری پده تاریکن نکو او شریف علی ساتو السلام دین سماوی سره راغلی وو دین سماوی داوی چې څنګه دا جمعہ چې دین باندې منور شي دا قرنګي بازار کې باندې الله قانون چلیږي په دفتر کې باندې چلیږي ترخه په خبر کې باندې چلیږي په قانون چلیږي mm. دا دین قانون دی کڼه ماغازه گورتاوي چلوکا دا تول دي سم کا په کول دي سم کا غږ دي سم کمی مکوا پر تول که پر کمی مکوا پر گز که کمی مکوا پورش شیطن کوئی اتن مانا سیر موز کوا تحجوت کوا خدای بدتا بغانو که دوکانداری ار رقم چکه انو کوا نو ساته چی یوارو حرام چا پرخیطه کیوی نو داغی دا موز با قبل شید اللہ پنی زدن اثر بکی که نا بکی یا پی جاموکی یا پی خیٹی که یا پی بل سکیوی یا چگه نا پی حرام روپے پیچه تاس روا نستانم مز قبل دینا رو جا آنه دی زکاة قبل دینا حاج چرتی خر با مکرکت باز هنوز خرامه ده آغا مسئله دنو حرام و کوا ویچه نا خدای برا تبخنه کسیو فرولنو لنو بخنه برا تظهر او باشی او باشی دی تبخنه پوښیته پامکوي ګورځي ګندونو دا حلال د Hadamard ساتي شعیب علیه السلام ته دې مسلک دی ویلو الله پکه اول توحید به انکه پاز د توحید نه بیا ګندونو معاملات وی سي دته یې پاز د توحید نه څه سي دکې معاملات ټیکې نه معاملات ځکه فو ترمذی کی حدیث ده ترمذی کی نو امر رجلان هو بازار کې ګرځیدا چا چې رفیق چا چې رفیق دکاندار یې هغه سره یې نه کوي چې چا فقاحت دین کې نه یځا کنه چا چې مسایل د حلال او حرام یې زده نیوي اودري طریقته به یې اشاره نه یځا نو هغه سره یې دکاندارینه نو امیرالمومنین پرې مقلف دی چې هر دکاندار ته چې موږ نو څو خي ه احکام شریعت فقہ مسایل د حلال او حرمت د بیا فاسد د بیا صحیح د بیا باطل د هغه چې موږ نو مسایل یې توخې کنه د خدای دلاري نوې خبري ما د خدای دلاري نصیب د شي خبري لګا جو واجیو اج نه راغلو اج نه راغلو او تاسو نه ورونه تاسو داو بنا له هو ورونه چې غبن سره پر ورکره هغه واجی اج سه په غرض وکره به ای اج سه په غرض وکره هغه تاسو په دته جدي عاشق کړي بيدار سټیو له دا سټیو د چا نو دلته با جوړ کی یا په بلځه کې چې کله یو سړی د خدای د لاج نه خبر شي کنه نو هغه مخ چې دین تیرې چوکې سره لاله یو رسټو په پسې چوکې سره لاله ځي امنا چې مخ سره او بیا چې موږ د شاور ته د اړ نه لاله ځي دا کا وای دا زول ځاتې کې د خدای تعالی کې ولا قوم کړی دا لاهیل الله دله الکه ولې جاته کوم سرما سره نن زه به دا دېڅ کوي دې باسي څنګه په ټیوی سی نه ماکی ولده ازوایت خدای تعالی کې لګوم زه ته کې لګوم د خدای تعالی نو ته ادم سره وګټي ولاته کوله مالکم نو باチル سري ز طریق سره چې ته وګټي ماګه د خدای تعالی کې وو لګي نو هغه د خځې کیسه ده نو په پیسې باندې را جمه را جمه او بیا جمعه جو کړو جمعہ کا بچاوے چہ جو ثواب کیږي کی اوه دوړه چټی لاړه دوړه په دایکی لاړه لُد قس کانون دے چې سړے په حرام کې شي ګټی او بیا خدای په لار کې لګي الله نه قبلې دین الله طیبن لا يقبل الا طیبان الله پاک دې پاک شي خدای تقبل دې اپلې تو دا شي حرام مل خدای په خپل قبلې ګورخا محراب مګټه په صحیح ترتی سره ځکه شعیب ته مده وګورئ شیډه شویب الرحمن د معاملات د څه کول په اړه غوښتم اور محمد رسول اللہ چکن بازار کے بگر زدہ تھا نہ بگر زدہ عبدالحا ابن عمر بصار شاگرد تویشر کا رازا بازار تزو بازار نرازو بازار سر نہ لاڑا اگر سر تبوت نہ بچا اسلو نہ بچ سکا خرچ ہوا۔ نو اخر اگر شاگرد و چیسے شاگر با نو ار اور زری زری پرما بازار تزو بازار نرازو ہمے ساخ لیا نہ زری زری داوی اگے گورا جو چکن بازار کی گردش میں خود خلق کو تماشہ دوم سلام سلام دیر کوما نو پر سلام کولی چې څومره جوړ سوال دي تا دا پځشتې وازاګي خلک دې یاريو مزل ناراضي کې تیجر نو تنبي الله السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, علیکم دا د قیامت د اړومه را سلام په معرفت شي سلام په معرفت دامن چې څو پیج سلام کوي چې نبی یې نړت په څنګه ترنه وایي دا قیامت د اړومه د یو مسلمان چې ارسو مګل ناراضي توجه السلام علیکم Asلام علیکم, Asلام علیکم. څرا ته خالي دی روخياري، څرا ته خالي وجه دی روخياري، شه باخي چناح لی برا خدا غشو کړه قالا ویلیه تمز ما کوم ریته خبر راکې ماده قضیمه طواز دلیل باندې د خدای ترامنه نه ما درې زده کړې الله تعالی په خپل ترامنه دلیل کړه سنا حلال زکه یا علم را راکې نبوت راکړي زه اراده نلر مې چې مخالفت وکم تاسو نه اله ما هغه ترته فلوس راچې تاسو ما قوم داغینې سمونه دا به چې تاسو کوم چې نه مال کومه قرض به تزر کومه بیا هو لمته کو نه مال تفلون کی راضی ها إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت زیرادنه کومه مگر جوړول د خلکو عقاید او اعمال له رات سو موږ زماته توکتو و ما توفیق الا بالله نشتره توفیق زم ما بغد الله سره الله جو سن او رات ته دومره باز جوړول کوشش کوم کنه الی توکل تو پاغه مزانس پر الی دغه زم موجوده و یا قوم از ما کوم لا یجمنکم ظلم کی واقع نه کی تاسو را شقا کی زم ما داخل قبول ایصيبکم اشنه چون را تاسو ته شاده چې رسیدل نو یا قوم هو ته یا قوم نن کوم بی برید او نجی در توصل افغانستان نلری بمکان او زمان کی دوملری نجی تاونی قابلانشتارو وا چې اول څه حد یې د لاګې دی لري کنا زکوي و ملکم بي قوم د لوت خو ستا شو نڅم دي لري غوږی کنا واستغفرو دes کاو ټماټورو غموړي دې څه دخه د څه ټماټورو غموړي دغه پې پنځګانو نونو څه غم کوا هر شئی دغا شده خصوصاً پر روژه کی خصوصاً پر روژه کی چکم جنو سو غدداری که خیانت خیر نا اللہ دعا کمتا سوامین اللہ پاک دی چکم جنو دغا سڑینه چکم مارا دولت دی واقلی چاگم مسلمانان سر غدداری که خصوصاً پر روژه کی غدداری که اللہ دی نیسو نابود کی ممم دول دي انصاف دي زالمه پروجي کې بنصافي کي ها پهارشي کې بنصافي په خصوصا خوراچي سيانو کې خصوصي وي لږه خدای نو وي لږه انصاف وکړي او خلق وباني چې څومره فراخي وکړي نو دمر و الله ستاسو حکمای کې بس واتی برکت او دارنګي چې کنه نو دا وي کې دا صبر دې او جاجي کې دې کې رزق په چا و تراخه الله بده دې رزق تراخه ګټه کوا خلک کوا الله دا دا دی دی و و اللہ اکبر تا سنا دا داخلی نگی کنا لوتہ سب قوم ہوئی وما خبر منگ نہ والولادها توکا کسدار من بپکان وشلیته وجلیو ومانتالین نوی توبمانی زروور زایفو تولیوی یالو پدلاجا چت دکاندارین نشیکولیا منګه دکاندارین نه مناکه او ته تجارت نشیکولیا منګه دکاندارین نه مناکه زکت ناقام جه زوره وارده صور و زائف و تذکر و ذریران پستر و معذوره خدا قبر غلطه و زکت جا